Egy, két, hár, Nem fél a sötétben. Nem tart az oroszlántól. Nem ijed meg az árnyékától. Nem. fogom Én csak boltba járok, sajnos kocsmában van. Nem. nem. Egy-kettő. Kéjfel hey, Elég. Mial a Jánossal. A Spirit FM 87.6-on és az interneten. Mit kínlódik már itt? Péntek rengeteg CD, új CD van otthon, a péntek a kiúré. 061 0877 néhány mindösszesen arra, hogy egymással konzultáljunk, beszélgessünk bármi. Ma 2020 november 13-án, pénteken 3 perccel 418 előtt, a Fejancsiban, minden, amit az aznap érdemes, a hallgatók, a nézők, a netezők valamint Fiala János korhatáros 14 éven aluliaknak nem felette is, a igen korlátozott mértében ajánlott műsorában. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, hogyha nem a mai az utolsó, akkor hétfőn találkozunk. 48 előtt és 7 óra után, akár csak ma. Jó reggelt kívánok! Haló! Jó reggelt! Jó reggelt, nagyon szeretem a stílusára, úr! Ezzel Csak ennyit szerettem volna. köszönöm. Sokat elhangzani, de ma péntek van, akkor ebből most begyűjtök sokat ebből a pozitív energiából hétfőig. Holnap érő lebonyolításban lesz tapasztalható, ez jó magyar volt, a civila pályán benne tudom a Zamesnik, Tétényi, Bezzeg és Fridman, Szlazsánszki a fülemben, én meg ott majd Hát majd ott el. Rövidesen kapcsolom Filipov gábor aztán Navracis Tibor, Tamás Gáspár Miklós búcsúzik Szőcs Gézától Máté Gábor hangján, majd kivételesen fél kilenc után, 309 kilenc előtt Horváth Csaba jelentkezik, szugópolgármestere. polgármestere. 061877, 0877, borulték valami szemerkél, 6-28 fok, csúszós utak. Másfél perettel, 4 előtt még egyszer ajánlom a telefonszámot, de már nem sokáig. 177-0877 ország, mi több világszerte. Nem tudom, hogy a 444.hu felkapja-e, van egy utalásom, ami most már meglehetősen régóta csúszik, de azt most itt még nem nevezem nevén, de Szarka Gábornak valaki szólhatna, hogy legalább üzelhetne, hogy nem akar velem beszélgetni. De az, hogy én küldözgetek neki naponta SMS-eket, nem bakul báró lány, aki egyébként szereptévesztésében hivogatja a másikat. Ha nem akarja elveszteni a szimpátiámat, aminél persze az ő életében biztos van rosszabb, akkor valamit pöttyedjen már nekem vissza. Mindenkitől elnézést, akinek az elmúlt időben én nem te vissza, még miatt magamat különnek tüntetném fel az átlagnál. Vagy Szarka Gábornál, aki nem tekinthető átlagnak. Vagy igen. 061877 először, 061-877-0877 másodszor. Két héten belül jár le az autóm, a japán gyártmányú autómnak a garanciája, és aztán mindent megjavítatok rajta, a kapcsolatban jött és ami létezik. nem válunk meg egymástól, ha csak ő meg nem szökik. 061 870 70 és senki többet? Jó reggelt! Jó reggelt! Viszont hallásra! Hol látnál a mi két nőnek? és két férfi embernek a messzengerezését lehetséges, hogy elvitatná a józan eszünket, de én, aki némileg követem, azt tapasztalom, hogy miközben te egy ilyen államférfiúnak megfelelő visszafogottságot és okosságot mutatsz permanensen, szóval benned is van egy ilyen pamutgombolító, cica jellegű ember, és örülök, hogy ilyenkor napközben meglátom benned az embert és az apát, és ezt felhasználva kérdezem tőled azt, ami téged meg fog lepni, de egy ilyen felvezetés Utána azért mégse lehetnek semmi sem, mert szerintem téged pamut gombolító cicához utoljára nem tudom, ki Szerintem volt ilyen az elmúlt időben? Szerintem te vagy az első. Hát igen, ebben reménykedtem, hogy én leszek az első. Proprium első, hogy és is másod első, hogy mi az, amit téged foglalkoztat az Egyensúly Intézet kutatási igazgatójaképpen, mert ha én felteszek különböző kérdéseket, és azokra te mind azt válaszolod, hogy te azokra nem felelhetsz, akkor ez egy relatíve unalmas beszélgetésé válik, úgyhogy most úgy döntöttem, hogy megfordítom a sorrendet, különös tekintettel arra, hogy időnként szoktunk e-maileket váltani a hétköznapi történéseket illetően, de ez nem kell, hogy magyarországra korlátozódjék történhet az, úr, az úrban, az űrben. Már a legkülönbözőbb helyekre rakom ki az, az ékezeteket, az, az vagy az Egyesült Államokban. Szóval mi lesz az, amivel kezdünk? De kezdhetünk az otthoni porcicákkal is. Most akarunk lenni el robotporszú, hogy iszonyatos szállópor van a, a kerünknek a környékén. Ez érinti az Egyensúly Intézetes munkát is, mert fogunk foglalkozni ezzel a témával is. A porcicával? Ö, a, igen, igen, tehát ezt lehet ezzel a metaforával sűríteni. Tehát, tehát hogy, lehetne egy politikai pártnak azzal jelentkezni, hogy megszüntetjük a porcicákat, és ezzel jelentős tömegeket tudhatnának maguk mögött? Hát, hogyha el tudják magyarázni azt, hogy, hogy hány halál okoznak egyébként ezek a porcicák évente akkor igen. Hát itt a porticákat nyilván azt értem, hogy iszonyatos a szállópor koncentrátum a fővárosban például, amit teljesen természetesnek veszünk, miközben egyáltalán nem kínálnak annak lenni. Én Budá lakom a hegyekben, ott is van a porcicák, de Poloskából több van. Szeretném, hogyha felvezető szöveget mondanál Máté Gábor hosszú felolvasása elé, mert én hosszú ideig nagyon jóba, aztán hosszú ideig semmilyen kapcsolatom nem volt Tamás Gáspár Miklóssal, és ez az elmúlt időben megint nagyon sokat javult. Ő gyakorlatilag a publikációs és alkotói ényével kapcsolva szinte mindent elküld nekem, úgyhogy ha messenger üzenetet kapok, akkor nagyjából kitalálhatom. Pár, pár helyről kapok ilyen mennyiségben naponta messenger üzeneteket. Van a mi négyesünk, van a Tamás Gáspár Miklós, és nagyjából ezzel be is fejeződött. a sor. Most nem panaszkodom, bárki bejelentkezhet. De én arra azt kérdeztem tőle, hogy nem-e volna ekedbe, azt a az, holnap temetik Szőcs Gézát, vagy ma hangzik el ez a nekrológ, vagy sem. És azt mondta nekem Tamás Gáspár Miklós, hogy annyira megutáltatták vele az ő szövegét, annyian szólták meg amiatt, amit írt a transindex.ron Szőcs Gézáról, akivel együtt nevelkedett ez egy nagyon régi ismerettség, nagyon sokan a mennyekbe emelték, nagyon sokan sárba taposták, hogy engedjen meg, de neki hány van a saját szövegétől, és hány van mindattól, ami ezzel a nekrológgal kapcsolatos, ő köszöni szépen, nem fogja ezt megtenni. Mondtam, hogy én nem olvasom föl, színésznek nem szívesen adnám, nem akarja megváltoztatni a véleményét, mondta nem. És akkor ultima rációként, hogy miért ne kérdezd, mert eszembe jutott Máté Gáborom, kivel nekem valamikor nagyon jó viszonyom volt, ám a telefonszámán nem reagált, akkor egy fiától a sok közül megtudtam az új telefonszámát, az apja se tudta, vagy a gyerek azt se tudta, hogy az egyik telefonszáma már nem működik, de mindegy, van két telefonszáma, tehát itt most nem Máté Gábor és a gyermekei közötti kapcsolatot akarom elemezni, és elvállalta, sőt, tégem arra is feljogosította, hogyha nem fér bele fél órába, mert nagyon hosszú a szöveg, akkor húzzon rajta, de én kérdeztem tőle, hogy nem, ki nem szarja azt, le, hogy egy nekrológgal kapcsolatban mit mondanak neki az utcán? Kérdezte tőlem a TGM, hogy hát engem, rám nem hat-e az, hogyha rám negatív megjegyzéseket tesznek. Mondtam, hogy itt most nem rólam van szó, hanem róla, meg egy szövegről. Valószínűleg a temetésen, ha elhangzott volna, ott volna a tapsfiar, vagy fütyülnek, mert nem ilyen a világ. Azt mondta, hogy ő megért engem, biztos igazam van, de értsem meg, értsem meg, hogy ő ezt képtelen. Azok az élmények, amelyek ezzel kapcsolatban érték jobb és bal oldalról az utca két oldaláról, az ezt lehetetlenné teszi. Mit szóra ez az Egyesült Intézetkutatás igazgatója, hogy Máté Gábor fogja ezt felolvasni? Hát az Egyesült Intézetkodtatási igazgatója semmit. A Filippo Gábor magánember teljesen elcsodálkozott, mert az ilyen, ilyen köreimben, és viszonylag széles körökről beszélünk, ez a nekrológ talán a legnépszerűbb tégyem számít. Egyébként egy nagyon szép írás, teszem, meg nagyon őszintének tűnik. Nagyon sok pósz hiányzik belőle, ami előfordult ilyen szövegekben. Engem is megérintett. Ő nem, nem is tudok mit kezdeni ezzel. Tehát én semmilyen negatív reakciót nem láttam ezzel az írással kapcsolatban. Te éltél eh, tudatosan olyan világban, amely nem volt politikailag ketté szakítva, mert én a politikai ketté szakítottságot 1990 előtt nem éltem meg. Még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy lehetséges, hogy az ország politikailag ketté volt szakítva, de én ezt nem éltem meg. Ez a 90-es évek után következett be velem, és akkor én 33 éves voltam, tehát fiatalnak nem voltam mondható. Azóta permanensen egyre nagyobb mértékben politikai megszakítottság országban élek, amely számúra egyébként nem elfogad elviselhetetlen, de nagy valószínűséggel együtt kell élnem vele, mint a poloskával. Ugyanakkor 33 éve nem ezzel telt, ami nem azt jelentette, hogy én pártoltam a szocializmust, de nem értem meg ezt a kettészakítottságot. Ez micsoda? Tisztelt Filippov Gábor, magánember, Filippov Gábor, kutatásigazgató, megfelelő rész aláhuzandó. Szerintem te szerencsétlen helyzetben vagy a munkádból és az életmódodból, adott, azért a... szerintem nem egy világ van egykorban sem. Tehát vannak olyan szférái az életnek, amik nem politikai kettős szakítottak, és nekem. Tehát arra nem, nem is az, hogy ügyeltem, hanem úgy alakult, hogy nekem, az én életemnek vannak olyan területei, ahol a politika gyakorlatilag meg sem jelenik. És ott nem érzékeli ezt a kettős De én őszintén a szóval pont ennek a nekről kapcsán azt éreztem, hogy, hogy, hogy ez felülírja ezt a kettős szakítottságot. aztán meglep az általak kiváltott reakció? Maximálisan közben meg nem kellene, hogy meglepjem, mert szerintem van egy ilyen értelmiségi típus, amelyik nagyon érzékeny, és a, hogyha száz pozitív visszajelzésben van, kettő, amelyik nagyon durva hangon elítéri azt, amit őtett, akkor inkább azt érzi meg, és az marad meg benne. Sőt, valószínűleg az egyikünktől sem idegen. De ez, ez szerintem egy, önmagában egy érdekes beszélgetést lehetne, hogy hogy, hogy olvasat a saját írásának a recepciójáról az, hogyan divergál a, a, a valós számoktól, vagy lehet, hogy az én percepcióm az, amit azt nem tudom Hát hozzátéve, hogy ez rá úgy hat, hogy visszavonul nem a szövegétől, hanem az, azzal való az azzal való azonosulástól legalábbis azon a szinten, hogy felolvassa azt. Ö, és itt most már nagyon a pszichológizálástak a mezeire lépünk, de lehet, hogy ez pont azt mutatja, hogy neki ez mennyire mélyről jön ez a szöveg, mert az ég ha valami nem idegen, akkor ez a konfliktusoknak a vállalása és az a, azokban való lupickolás. És valamiért itt úgy le, lehetséges, hogy úgy érzi, hogy hogy valami nagyon sajátot és őszintét, és nem tudom miéről felhozott gyöngyöt, ezt, azt, azt törbe köpködnek, és ez nem jó, nem jó érzés. Nagyon, nagyon érdekes, amit most ez teljesen meglepet. ez, ez van. Um... Nézd, nézd meg, a jobban volt ebben a Kadarka is beszélgetésben, ahol megint egy nagyon, nagyon újfajta tégyenlet lehetett megismerni, aki, <gül> róla, aki, aki azért látszik, hogy, hogy, hogy ő, ő szereti azt, hogyha szeretik. Igen, ott valakivel, nem tudom, kivel volt összeresz, a Fluorral talán? Ö, igen, tudom. igen, a fluortal. az elmondja nagyon sokszor, hogy ő nem tudja, hogy ki aznál, oké, okay. szóval ez is egy külön kérdés. Igen. Jó, hát igen. nekem önmagában ez egy fura érzés, én közel tíz évig semmilyen kapcsolatban nem voltam a TGM, és nagyon sajátságos ok KOK is visszavezettek hozzá, amiről itt a rádió, TV és egyéb nagy nyilvánosság előtt egy kok sem szólhatok. Hogy, e, azt kérdezem tőled, hogy az egyensúly intézet kutatási igazgatója milyen eszközökkel dolgozik akkor, amikor gráni szilárdságú alappal kell megküzdenie, a tekintetben, hogy elérje a célját majd azon politikai ágensekkel, akik egyébként komolyan veszik az ő tevékenységét. Tehát, hogy milyen markolókanalat, milyen kalapácsot, milyen vésőt ajánl, és ezt elsősorban az elmúlt napok eseményeihez fűzöm, ahol azt értem meg, nem először, hogy az apámon, a gimnáziumomon kívül nem, mert talán a, szociali, a szocialista államot jobban kinevettem. Ezt az államot kevésbé nevetem ki, bár rosszabb pillanataimban azért megteszem, akkor, amikor olyan mértékben akar engem nevelni, amire én nem tartok igény, de az a baj, hogy a nevelésemen kívül kordonokat is felállít, tehát abban a pillanatban, hogy én ezt a nevelést nem fogadom el, morális szinten azonnal jogsértő, vagy morális szinten azonnal ezt a a, ezt a rendszert sértővé vál, e, megsértem e, a jogot, kiveszem, mert a, a jogsértés az egy második fokozatodáig nem jutottam el. Mi volt a kérdés, Erik, bocsánat? Csak... milyen markolókon alatt, kalapácsot, vésőt ajánl ennek az átalakításához, ha egyáltalán át akarja alakítani, vagy az Egyesült Intézetnek tök mindegy, hogy mi van grálítva, és mi nem. Hát az egyes más témákkal foglalkozik, úgyhogy... Az intézet más témák Intézet más témákkal foglalkozik, de a Kárpát-medencében működik, amely Kárpát-medencének ezt a részét súlyosan körülveszik ezek a gránit-szilárdságú falak. És még sok minden más is, amivel És? nem egy a politikai intézet foglalkozik. Tehát, hogy a... a nem tudom mindenki, Most nem akarok egy hülye példát mondani, de... Még a... nem csak én mondhatok. A, nem tudom, én a, biztos, hogy a méheknek a vándorlása is nagyon nagy hatást gyakorol a, a, az életünkre, de most de mi nem értünk, és nem azzal foglalkozunk, nem azzal a tevékenységünknek a középpontjában el a dolog. A, ezt, ezt nehéz ezt megszokni, és De a méhek, a, az, nem az nem nem nincs igazat, hogy a méhek vándorlását <coughs> jelentősen befolyásolja az, hogy milyen agrárkultúra van. Van egy csomó dolog, ami nincs itt. Ezért mondtam, hogy demokraciát kellene gondolni, hogy átugraltam. Milyen megfelelő példa? Második fejezet. Uh, hogy, csak azt hoztam mondani, hogy ez biztos, hogy nehéz megszokni, és hogy nagyon sokszor nagyon idegesítő, hogy mindig ezt a választ adjuk, de hogy ami, mi, ahogy az abban próbál más lenni és új lenni, hogy nagyon szigorúan megszavja magának, hogy mivel foglalkozik és mivel nem. És ennek egészen egyszerűen az az oka, hogy szerintem nagyon sok tenni akaró és jobbítani akaró vállalkozás az abban bukik el, hogy nem tudja korlátozni magát abban, hogy neki mire lehet hatása és mire nem, illetve mivel érdemes foglalkoznia és koncentrálni az erőforrásait. És mire nem, jó, de és ezáltal nem sok uh, nyomtató vaklovat uh, uh, szortok, vagy borítottok rá a világra? Jó szándékú, de vaklovakat? Nem. Nem, mert a területénységnek a jelentős része, amitből soha nem csináltunk titkot, az nem a médiában zajlik meg, nem a nyilvános. De én, én nem és is a médiáról beszélek, én a világról beszélek, nem a médiáról. És, a, vilá csak... és a, világban, a világban viszont éppen azon dolgozunk, és szerintem tényleg jó úton haladunk e felé, hogy ne, ne, ne legyen vaklovat mondtál, ne legyen vakazaló. Égye. Tehát nem, ezt én nem gondolom, én azt remélem, hogy, hogy talán december közepétől kevésbé unalmas beszélgetéseket azokra folytatni, mert hogy én kevésbé unalmas leszek, mert akkor lesz olyan része a tevékenységünknek, ahol, a, ahol viszont a nyilvánosságot is szeretnénk formálni, és a nyilvánosság is szeretnénk tárni azt, hogy mire jutottunk. az első kérdésre, hogy az, az Egyensúly Tudatás igazgatójaként azt foglalkoztat nagyjából napi 20 órában, hogy hogyan... Hogy, hogy hogyan tudunk olyan agyi netvörtöt létrehozni, tehát nagyon jó intellektusokat magunk köre gyűjteni, akik egyébként szöveget is tudnak írni, és hajlandók írni, hogy tényleg minőségi anyaggal állhassunk elő, és ne valami alibi dolog. Mivel Most kapcsolatban? Nem egy, nem, egy, nem egy nagyon könnyű dolog, nagyjából 18-20 témával kapcsolatban. Te szeretnél um, megismerkedni azzal az emberrel, aki permanensen telefonál, amiközben mi beszélgetünk, vagy nem? Hát sejtem, hogy ki az de én mindig örömmel hallgatom, úgyhogy... Én nem tudom, tudom tehát nem biztos, hogy egy barom, könnyen lehetséges egy barom. Á, szerintem édesanyákat fogják emlegetni, de próbáljuk jó, jó. meg. Halló? Halló? Igyásáosabbat. Ennyi? Dögöjj meg. Még? Szabda paszomat. Van még más is? Igen, a patkájuk, jól a geci. Értem, és mit csinál 9 óra után? Szépen a fejed. Menne ne menjek. Nagyon félek, a Van hozzá kommenter? Hát fogadunk el, volna előzetesen valami nagyon jobb orban. Tegnap azért volt közlekedési dugó, amikor jöttem ide a rádió be mert az egyes villamoson megkéseltek valakit aki arra kérte utastársát a hajnali órákban, hogy vegye fel rendesen a maszkot. Mennyiben késedő ez az ember itt? Hát... Ö... Mennyire késelő volt ott az az ember, akire rászóltak, miközben aki rászólt valószínűleg, mélyen befogta volna a pofáját vagy a száját. A pofáját most, most arra felmondom, hogy, hogy, hogy az egész szituáció borzalmas, hiszen aki egyébként erre felhívja a figyelmet, annak nem pofája van, de az egésznek van egy olyan rettenetes atmoszférája, hogy abban jószerűvel mindenkinek pofája lesz jó és rossz szándékú embernek egyaránt. De biztos nem tette volna meg, ha azt tudta volna, hogy ezért egy kés kap valamelyik szervébe. Igen, igen, és uh, én... itt uh, nehéz a kérdés, mert itt mindig felmerül, mind a két esetben egyébként, amire most beszélgetünk, a mentális zavarnak a problémája, amit nehéz kezelni bármilyen jól működő társadalomban. Egyébként viszont egy jól működő társadalomban az, az szerintem például nagyon gördülékeny mechanizmus lehet, mert valaki figyelmeztet engem valamire, amit rosszul csinálok, és azt korrigálom, és nem érzem azt, hogy emiatt sérült a belső integritásom szörnyű hát nem, nem ismerem a részleteket, mondom, az, az soha nem mindegy, hogy ilyenkor egy, egy mentálisan zavart. De mit tett az az egy azt, hogy ezt az embert ne vegyem komolyan, vagy féljek tőle? Hát ö, szerintem ez nem opció, hogy nevet komolyan, vagy ne De minek a függvényében hívám fel Némethet, Szilárdot, hogy izét kérek testőrt. Volt már a kejfejancsi ajtajában testő? Ja, bocsánat, most a betesz, beszél beszélsz. Én egy potenciális késedőről. Igen, igen. Erre azért lehet nehéz jól válaszolni, mert te is nagyon jól tudod, mert a nyilvánosságban mondasz, hogy 1999 alkalom az, az inkább érdemes a mosolygásra, mint a komolyan Eben, rész, és van, Soha nem, nem tudod. Én nem, soha nem tudom, mikor hogy mikor leszel lesz a társztor annál, akit egyszer csak megkéselnek a színpadon. És, és, és nem gondolhatta az az ember az egyes villamoson, hogy a jó szándékú. sem tudom képzelni, hogy mire kaphatná az ember egy kést a hasával. nem lehet valakire úgy rászólni. Beleért, hogyha valakit az ember megkésel, én még sose késeltem meg senkit, akkor az ember azt feltételezi, hogy akkor ott megáll, kívja a rendőrséget, de az, hogy utána elfut, és a rendőrségnek kell megtalálnia, szóval ez így ebben a formában komolytalan. Hát közben meg véresen komoly. Hát így. Így. Nem ez... tudom, én, én, én, én, én, én úgy vagyok ezzel, hogy de csak a saját életemről beszélek, hogy, hogy ezzet, ezzel nem foglalkozom, tehát hogy nyilván mi is kaptunk már halálos fenyegetéseket az évek során, és nem tudsz úgy élni, hogyha mindegyiket ugyanolyan komolyan veszed, hát, hogy én nem tudok úgy élni, és szerintem benne van sok nyomorúság és szerencsétlen fordulat az életben, lehet, hogy, hogy pont egy ilyen botliked az ember, de Közben 99 -99 de a mégis arról szól, hogy az ember egy olyan szituációban, ahol lát valakit nem megfelelő maszk használata vagy maszk nélkül, szóljon-e vagy sem, és egy ilyen történet nem, nem áll emellé a tevékenység mellé? Nem, abszolút nem. Abszolút nem, de amikor ö, egy ilyen, nem tudom én, valaki zaklat egy nőt, és a, a védelmére kell és akkor kapsz egy késna az se szól lehet szólag emellett, és közben, hogy azt nem lehet megtenni, hogy nem kell a védelmére. Jó. Figyelj, ha akarsz, akkor most te beszélhetsz el, aztán ma már úgyse jut szóhoz. Jó reggelt kívánok! Jó reggat kívánok! Köszönjük a Jó éten folytatjuk. Szia! lehet? Azt kérdezem öntől, hogy ugye biztos ön is látott már olyan boxmérkőzéseket, de így működik a távolugrás és a hármasugrás is, sőt a rúdugrás is, hogy a sportoló van, amikor személyesen, van, amikor a személyzete arra kérje a jelenlevőket, hogy tapsoljanak és ezzel ösztönözzék, ösztökéljék őt nagyobb teljesítményre. A politika, de még inkább a politikus, és hát most leginkább ön, mennyire folytat hasonló tevékenységet, vagy mennyire fontos számára, hogy fütyülnek vagy tapsolnak akkor, amikor a porondon van a szó természetesen átvitt értelmében. Szerintem nem túl bonyolult. Kérdés. Nem túl bonyolult, de tudom bonyolítani akár. Jó reggelt kívánok, mert... Szerintem demokráciában fontos, hogy a politikus tapsoltassa magát. Lehet abban is bízni, hogy nem tapsoltatja magát, mert a közönség van annyira bölcs, hosszú távú memóriával rendelkező és méltányos, hogy csak a teljesítmény alapján messzire visszaemlékezve Írja jóvá az egyes politikusoknak a jó tetteit, de a biztos, ami biztos logika az az diktálja, hogy minden egyes alkalommal, amikor meg lehet tapsolt, amikor az ember megtapsoltathatja magát, akkor tapsoltassa meg magát, mert a demokráciában soron népszerűség alapján alapulnak a politikai karrierek. Egy választópolgár a szavazatával dönt arról, hogy a még egy kiváló felkészültséggel rendelkező politikus is, folytathatja a pályáját, vagy nem folytathatja a pályáját. E pedig azt egy időről igőről magát. A fücsülésre nem vagyok ennyire biztos, hogy nem akarom túlbonyolítani e Akkor itt vagyunk az utelágazásnál, Ön mennyire tudta a saját életében ezt a szimpátiát magától, vagy egy szervezet által megszerezni? A szervezetet úgy értem, hogy a szervezet biztosította ön számára azt az aparátust, azt a mechanizmust, amely megpróbálta ön szimpatikusnak, vagy még szimpatikusabbnak láttatni annál, aki adott esetben a politikai ellenfele volt. Nekem ilyen, és az azért, azért, Azért vagyok egy kicsit bizonytalan, mert az biztos, hogy szándékoltan ilyen szervezeton nem volt. Tehát nem volt egy olyan emberem, aki a Avracsis Tibor fanclubot szervezte volna akár csak a színfalak mögött is, és, és ahogyan ma ezt olvasom, hogy interneten szoktak ilyet csinálni, meg Facebook közösségeknél, meg nem tudom. Spontán, meg a pozícióból adódóan időnként voltam. amikor frakcióvezető voltam, akkor nyilvánvalóan magának a pozíciónak volt egy olyan visszhangosító vagy rezonáló hatása, hogyha valamit mondtam, akkor, akkor többen Jó, figyeltek pontosítom rá, a kérdést, mert a második kérdés az már nem pont erre vonatkozik, de ebbe az irányba mutat. Azt látta-e, hogy ebből adódóan, vagy abból adódóan, hogy önnek erre szüksége van a politikai fennmaradásához, hol tér el az értelmiségi navracsics a politikus navracsicstól, és milyen, milyen szöget zár be? Az én esetemben viszonylag kevéssé tér el, hogy milyen szöget ért, ne kérdezzem tőlem a geometriámban, nem voltam sohasem túl erős, de, de viszonylag kevéssé tért el. Hegyesszög, tompaszög. A... Én se vagyok jó hegyes, Hegyesszög, hegyesszög, hegyesszög. Uh, de azt látom, tehát ezt jól, én ezt jól észre tudom venni, hogy kik azok a politikus társaim, vagy kik azok a politikusok, akik kifejezetten nagy energiát szentelnek annak, sőt, van olyan is, aki az energiájának a túlnyomó részét annak szenteli, hogy magának ilyen, ilyen közeget szervezzen. És nem ítélem előket, elnézést. És tehát a, a, ez, amikor ezt mondom, ez nem azt jelenti, hogy én vagyok a, az értelmiségi politikus, aki egy felsőbb tudattal rendelkezik, és némi gőggel néz le azokra, akik szervezik a saját rajongó táborát, meg tudom érteni, hogyha valaki ezt teszi, mondom, a demokrácia logikája azt követeli, hogy az ember folyamatosan ünnepeltesse magát, mert, mert a választópolgár már csak olyan, hogy általában akkor, akkor figyel oda rá, és a választásokon akkor húzza meg az ő neve mellé az X-et, hogyha úgy érzi, hogy ez egy olyan ember, akit folyamatosan ünnepelnek. Azt tudja-e, vagy le tudja-e írni, hogy meddig tart a demokráció? Térben, időben? Térben, időben. Tehát ön, ön, ön élt vele, hogy amíg demokrácia van? Hát a, számomra a demokrácia az a képviseleti demokrácia intézményrendszer, tehát... Tehát amíg képviseleti, képviseleti a, intézményrendszer így, addig így, van, addig van demokrácia is? Tehát igen, tehát mondjuk 1990. március áprilisában az első szabad választásokkal megszületett Magyarországon a demokrácia, és addig lesz, ameddig több tárti választások, alkotmányos berendezkedés és képviselődemokrácia létezik. Függetlenül az aktuális pillanatnyi erőviszonyoktól. Tehát igen. Amikor ezt politikai ellenfelei vitatják, vagy ön vitatja adott esetben, ha egyáltalán ilyen előfordult más kormányzat idején, akkor én azt ne vegyem akkor komolyan? Nyugodtan vegyek komolyan, ez az ön dolga, hogy mit vesz komolyan. Én, én is komolyan szoktam venni, de ez visszakereshető, ha. Mondok egy nagyon egyszerű példát. Igen. Amikor én a kedvesemmel utazom, akkor általában 20 kilométerrel már a célállomás előtt azt mondom, hogy megérkeztünk, és akkor azt mondja nekem az illető, aki honpolak vissza, hogy de hiszen még nem érkeztünk meg, de én azt akarom érzékeltetni, hogy már ott vagyunk a közelében. Hasonlóképpen beszélek a demokráciáról. Értem, hát ezt szerintem ez az emberi világ gyönyörűsége, hogy mindenki más gondol pontos definíciót. A hallgatóimnál is mindig, én tanítom a demokráciát, már nem úgy, hogy, hogy kell demokratának lenni, hanem hogy a demokráciával a politikus... De ez kérdés, amit elvihet egyébként a, a, a Covid-ver, valahol ízvesztés helyett ízlésvesztést írtak, ami nagyon tetszett nekem. <tos> Hát ez is elég volt De lehet ízes kérdése is. Az is teljesen legitim, hogy valaki azt mondja, hogy ő neki a demokrácia az, hogy nem tudom, én nem. Oké, okay, csak akkor eljutunk a nagyon messzire jött emberig, amit ugye én az elmúlt időben nem tudtam csinálni, mert nem lehetett embereket verbúválni, ahol ugye arról van szó, hogy felbontom az evidenciákat, és elkezdek arról beszélgetni, hogy vajon hol van az a legkisebb közös többszörös, amin ugyanazt értjük, és onnan fogunk igen. tudni eltávolodni, mert egyébként kiderül, hogy ami nekem körte az önnek narancs is. Úgy még lesz beszélgetni. Igen, igen. Én a legkisebb én általában a legkisebb közös többszörös híve vagyok demokrácia vonatkozásában. Számomra a legkisebb közös többszörös az intézményrendszer. Ott tettemérhető érhető és jól leírható, hogy milyen a demokratikus, vagy milyen egy demokrácia és milyen egy nem demokrácia intézményrendszere. És innentől ez sok embernek kevés, tehát azt mondják, hogy jó-jó, de ez pusztán formális, hogy hogyan hogy, hogy, hogy mit tekintünk a demokrácia intézményrendszerének. De azt figyelembe kell venni, hogy, hogy ez, egy, ez a legkisebb közös többször, és ez alapján lehet dolgozni, innen el lehet, el lehet indulni, hogy mit tartunk még demokráciának, és miről vagyunk, miről vagyunk olyan véleményen, hogy hát ez már nem szükségszerűen tartozik a demokrácia fogalmához. A demokrácia a legjobb? A legjobb politikai berendezkedése? Igen. Én úgy gondolom, hogy a Polgár szempontjából a demokrácia a legjobb politikai berendezkedés. A hatalmú lévők szempontjából nem szükségszerűen. A hatalmú lévők azok egyébként megbetegszenek hatalmon, hogy képesek demokráciát időnként antidemokratikusnak tűnő módszerekkel építeni annak érdekében, hogy őket ne váltsák le. Sose voltam politikus, de értem a logikát, hiszen ha valaki egyszer beül egy székbe, azt nem szívesen adja át, és ehhez nem kell politikusnak lenni. Tehát a demokráciában pontosan ugyanolyan emberek vannak, mint egy cukrászadban. Van olyan cukrász, aki falánk és megeszik minden süteményt, mert imádja az édességet, és beteg lesz tőled, cukorbeteg, minden baja lesz. És van olyan cukrász, aki pedig nem szereti az édességet, de nagyon jól De az, hogy maga csinálni. az intézményrendszer hason annak érdekében, hogy a cukrász hogyan viselkedik, arra egy intézményrendszer képes, vagy egy intézményrendszer az egy ház? Korlátozó. Igen, Korlátozok. igen. Korlátozó. Nagyon-nagyon korlátozó. Az intézmények, az intézmények nem tudják helyettesíteni az embert, bizonyos korlátok közé tudják szorítani. Az intézmények az emberi civilizáció egyik legnagyobb vívványa szerintem. Arra de mit változtat rá? rajta pont az, amiről ön beszél, hogy ki vezeti, mert most azért eljutottunk annak a határára, hogy intézményrendszer az intézményrendszer, de emberekkel megtöltve mégis tud más lenni. Hogy ne? A mekkora... Hogy hát nem, az a az szín... példát, nem magyar példát mondjak, mert akkor mindenki aktuál politizálással vádolhat meg joggal, de egy Margaret Thatcher, aki pontosan olyan miniszterelnök volt, mint az elődei, teljesen új pozícióját, vagy fogalmát hozta a, a brit miniszterelnöki pozíció, egy Tony Blair, és hozzá képest az őt követő Gordon Brown, aki pedig egy sokkal erősebben introvertált, ö, hogy fogalmazzak, ö, ö, más, hogy mondjam, sokkal inkább a... a, a, a inkább a közösségi cselekvés, mint az egyéni teljesítmények híve volt, ő teljesen más karakterű miniszterelnöki pozíciót jelenített meg. Elnökök, amerikai elnökök között is elképesztőt tülönbségküle. Úgy azt szokták mondani, hogy John Fitzgerald Kennedy volt az, és a televízió, aki, aki megcsinálta, illetve az első, az Szentlindelen a Szent aki a rádió, rendszeres rádióinterjúkkal bevitte az amerikai elnököt az amerikai háztartásokba, és Kennedy volt az, aki arcot adott az amerikai elnöknek az amerikai háztartásokban. Tehát egy-egy elnök személyisége, nagyon sokat tud változtatni magán az ugyanolyan jogi definícióval működő elnökségi intézményen például. Amikor egy-egy emberrel kapcsolatban viták lángolnak föl, mert az intézmény férti tőle az integritását, miközben egyébként szakmailag alkalmasnak tartja, de nem erre a pozícióra, akkor egyébként egy kívülálló a dilemmáiban hogyan tudjon válogatni, melyik dilemmáját vagy -e komolyan, és melyiket nem. Egyébként visszatérve, talán uniós biztosként sem volt ennyire óvatos a belpolitikát, illetően két óvatos emberrel beszélgettek. A Filipov, az Egyensúly Intézet, két óvatos ön, nem szóval, tudom. Hát akkor, de mondom én, egy Horngáb, egy Horn Gábor, Horn Gyula, vagy egy Antal József teljesen más karakterű miniszterelnöki pozíciót jelenített meg, mint egy józsef de, oké, nem, ért, azért, a, de Az előbb az, az, az erő, tehát ugye annak kapcsán kérdeztem ezt, hogy vajon Darák Péter utódlása kapcsán, annak a bírói szervezetnek, amely egyébként méltatta a Varga Zsíj András, de azt mondta, hogy a bírói múltja hiányában nem szeretné annak a szervezetnek az élén látni, ahol korábban Darák Péter volt, ott mennyire lássam azt, hogy a politika valamit eldönt, amit egyébként e, a a rendszer visszautasít, vagy nem a rendszer utasítja vissza, hanem a lift utasítja vissza, mert az rendszer az nem ez a bírói tanács. Hát az intézményeknek persze azért a számtalan előnye mellett van néhány hátránya is. Az egyik ilyen hátránya, hogy egy intézmény és az intézményben lévő emberek nem nagyon szeretik a változást. Alkalmanként hasonulnak, vagy idomulnak hozzá, eltűrik, olyan is előfordul rendkívüli esetekben, ha már tartatatlan a helyzet, hogy üdvözlik, de alapvetően a változásokat, akár logikai változás, akár intézményi változás azt nem nagyon szereti. Tehát én ennek nem tulajdonítok különösebb jelentőséget. Abban mindenki, mindenki megegyezik, aki Varga Zsé Andrásról beszél, hogy egy kiváló jogászról van szó. Hát azért azt sem lehet róla mondani, hogy azt se tudná, hogy eszik-e vagy iszták a bíróságokat, meg, és szerintem itt a a kormányzati döntés az kifejezetten annak szólt, hogy egyfajta ezzel a feszültséggel, hogy egy nem bírósági múlttal rendelkező, ám kiválóan felkészült jogászt választ oda, ezzel kifejezetten a, ki akarja billenteni a, a kényelmes státuszkóból az igazságszolgáltatás csúcsát legalábbis. Én ezt nem érzem önmagában e, problematikusnak, általában a politikában szeretünk minden, minden olyan dolgot is a priori megítélni, ami egyébként csak a posteriori. Én ezt, én ezt el, el, tudom, el tudom fogadni, csak egész egyszerűen ugye, mintha nem vagyok ennek a szervezetnek a tagja, ítélek. Van egy grémió, ami ajánlással vagy nem ajánlással élhet egységesen, nem ajánl, és akkor azt kérdezem, hogy valójában nem lett volna egyszerűbb az hozni egy jogszabályt, hogy most nem fogok kívánc, nem leszek kíváncsi véleményetekre, mert mondhatok bármit, én ezt eldöntöm. Számomra ez egy dihotomia, amit nem tudok föloldani. Ön föloldhatja, de az számomra egy részfeloldás. Én Jó, egyszerre próbálok... Politikai egy akkor megpróbálkozom. Politikai felelősséget vállal a döntéshozó a döntéséért. Ezért a a, a bírói tanács nem vállal a politikai felelősséget, mert Milyen az, az, a, az a politikai, politikai. felelősség? Az micsoda? A politikai felelősség az, hogyha megbukik egy politikus. De hogy ez tudnád? Mármint az, aki kinevezi? Nem. Hát hogyha, a eset, hogyha kiderül, hogy, csőd, hogy teljes csőd az a döntés, amit meghoztak, akkor ennek a választása... De, hát az az nagyon a hoz... a... De ez nem túl közvetett? hát vannak közvetlen megoldások, ilyenek a guillotin, a börtön, ezzel a, franciák, ezzel a franciák próbálkoztak. De az emberi civilizáció az emberi civilizáció egyik legnagyobb vívmánya, hogy a közvetett felelősségi megoldásokat részesíti előnyben a közvetlennel szemben. Így életben tudjuk tartani embertársainkat, azokkal is, akiket esetleg nem értünk egyetve. Ez a politikában, hát mint ahogy a vita is, Tehát ez, az, hogy vita van például ebben a, ebben a kérdésben, a számomra nem egy negatív dolog, hanem pontosan, a pozit, pontosan azt mutatja, hogy egy működő, szabad intézményrendszer és demokrácia van Magyarországon. A szocializmusban nem voltak viták arról, hogy a legfelsőbb bíróság elnökének kit választanak meg annak idején. Most erről viták vannak, ez, ez egy jó dolog, mert ez életben tartja a rendszert, az immunrendszerét edzi, az egész, szerintem ez egy, ez, ez egy jó, ezt ez, azt mutatja, hogy működik a demokrácia. Nekem ebben a vitában érzékelnem kéne azt, ahol egy pillanatra megdötszen az egész, és azt, aki kinevezi azt, mondja, hogy értem a szempontotokat, de a politikai felelősséget én vállalom, és ezért ezt a döntést hozom, mert én azt a vitát, amiről ön beszél, azt tapasztaltam, de azt én a felszínes szemlélő, mindennek felszínes szemlélője vagyok, hát inkább indulatos csetepaténak látta, mint szakmai vitának beleértve, hogy a legkülönbözőbb tanulmányok jelentek meg, de azokban is azért az indulat és a politikának a hangsúlyozása olyan jelentős volt, ami az igazságszolgáltatáson belül nálam elképzelhetetlen lett volna. Hozzáteszem, hogy van egy klasszikus példám az édesapámmal, akinek nem voltam ott természetesen a konzíliumán, de egyszer valamikor még gyerekkoromban elmesélte, ugye a főor Orvosi értekezleten, ahol ugye ő volt a főnök, meghallgatta az orvosait valami konkrét esetben, azok mondtak mindenfélét, majd ő meghozta a döntést, ami semmilyen vonatkozásban nem harmonizált azzal, amit a többiek mondtak, és hát ő is valami hasonlót mondott, hogy neki ez a szakmai felelősség, hogy ezt a döntést hozza, és egészen addig, amíg ez őt igazolja, addig ez így lesz. De egy pillanatra mégis beleképzelte magamat azoknak a helyzetébe, akik közben az ellenkezőjét mondják, és hát egy folyamán is, hát tud kellemetlen következménye lenni annak, hogyha valaki rossz döntést hoz. És emlékszem, pontosan emlékszem, hogy gyerekként azt kérdeztem apámtól, hogy akkor mi a frászkunyónak kérdezi meg, ha egyébként az ő fejében már megvan a végeredmény. Mert lehet, hogy száz esetből hatvannál a saját véleményéhez ragaszkodik, mert 40, vélem, 40 esetben pedig. Nagyon jól beszélt, ezt vélemény. szeretném látványpékség uh -huh. módján látni, amint, amint a fogaskerekek dolgoznak, és látom azt a vívódást, amit természetesen nem láthatok, de nekem intellektuális élményt mégis azokhoz, amikor valaki átmenetileg megengedi, hogy a logikai rendszerébe betekinthessek. Én ezt értem, igen, de ebből a szempontból is működik a rendszer. Tehát tudunk példákat hozni, hozni a a politikai életből is, amikor egy megoldással előáll a X szereplő, óriási vita van, és ennek hatására felhagy ennek a megvalósításával. Uh, ennek tehát, az. Uh, igen. igen. Tehát, hogy ezt ez szerintem ez működik, pont annyira, mint az életben, amikor egy családon belül vitatkoznak, mondjuk az apa, anya vitatkoznak, az apa mondjuk száz esetből 60-ban, 75-ben ragaszkodik a saját igazához, az anya persze ki van akadva, de 25 vagy, vagy 40 esetben viszont az anyának ad igazat, és ez mégis működik, ez a 25 vagy 40 eset hiányozna, ha nem lenne vita. Tehát szerintem ez rendben van. Ez mindig alakítja az élet. Amilyenek, a mi vitakultúránk pontosan olyan, amilyenek vagyunk, az üzletben, a közlekedésben, a nem tudom, a politikai vitakultúránk is olyan. Ez nem a, a politikusoknak van egy vitakultúrája, meg a magyar társadalomnak van egy másik vitakultúrája. Okay. Azt kérdezem öntől, van egy intézményrendszer, amely biztosítja a hétköznapi életet, és azt is belátom, hogy az intézményrendszer tevékenysége vonatkozhat arra, hogy időnként új kresszabályokat hoz létre, mert a forgalom ezt így igényli. Az az én recepcióm, vagy az én percepciómnak a a, az én érzékeleésemnek a kritikája, hogyha az új szabályok kapcsán bennem berzenkedés van a tekintetben, hogy nagyobb mértékben befolyásolnak a hétköznapi életemben, vagy a hétköznapi gondolkodásomban, mint amilyen mértékben én azt indokotnak. Látom, hozzátéve, hogy az is lehetséges, hogy ez az érzés nem születne meg bennem, de annyira visszhangzik ettől a környezetem, hogy nem tudok tőle független maradni és szerintem ez, ez a helyzet, igen, hogy annyira visszanzik a magyar, uh, magyar politikai életben, egy tágabb értelemben vívve a politikai életet, tehát nem szigónak pártpolitikát politikát, hanem adott esetben Kressabályok módosítását is. A annyira hatalomról szól minden mondat. Jó, de most, nem, most én ugye egy más téma felé evezek csak lassan. Azt kérdezem Öntől, hogy, hogy az, hogy a politika mit akar és mit nem, és Igen. hogy az egyébként mennyire a saját maga hatalmának a fenntartása, mennyire ízlésbeli kérdés, vagy mennyire más harmadik, negyedik, ötödik, hatodik szempont, ezt nekem látnom kéne akkor például, hogyha az azonos neműeknek, vagy az egyedülállóknak a gyerekfogadásához, örökbefogadásához kell viszonyulnom, miközben én a hagyományos családot pártolom és abban is élek függetlenül, attól, hogy elvált vagyok. Csak amikor azt látom, hogy indoklás szövegként, azt szerepel, hogy valami van nyugaton, amitől nekünk annyira kell tartani, hogy egyértelművé kell tenni azt, hogy mi van itt, azt azért nem értem, mert ez az, mi van nyugaton, ez olyan, mint hogyha egyébként ostromolnák Mátyás Hadai, Bécs Várát, de én nem látom azt, hogy, hogy ezek a nyugati izék, ezek ostromolnának bennünket, bár időnként olyan a helyzet, hogy nincs így, de volna rá igény, mégis azok a szabályok, amelyeket hoznak, azt közvetítik felém, hogy már akkora a baj, hogy ezt ki kell mondani, és ragaszkodni kell ehhez az elvekhez, miközben én magam nem vagyok érintett, de a saját magam szabadság felfogásában ezt túlzottnak érzem. De ez ma a magyar politika meghatározott köreiben vagy meggyőződés, vagy meggyőződésként sugárzott vízió. Tehát Önnek ezt, ebben ezt tökéletesen viszél. igaza van, a de mellé. hogy kérdezzen meg tőlük, hogy ők miért, hogyan kerültek ebbe a képzetbe, tévképzetbe, hogyan, hogyan alakul az ő világról való felfogások? Hát. <gül> <gül> Ez is saját, és egy, én a tanácsot, hogy főben készítsem kormánypárti politikusokkal interjút. Nem, nem, nem, nem, csak hát amit hát ön... Hát az ön meg. Hát az ön dolga, hogy a nyilvánosság előtt, utána menjen dolgoknak, álláspontokat tárjon fel, szólaltasson meg szereplőket. Ez nem azért. Jó, de hát hogyha én, én, én önt kérdezem, akkor erre, az, erre mit válaszol? Hát én erre azt válaszolom, hogy egy ha már végénnyit igen, de ha valaki végignézi az elmúlt hat évben adott nyilatkozataimat, akkor elég világos kép alakul ki, hogy én mit gondolok erről az egészről. Hát, és ezt mit gondolok erről? Na, most nem fogom mindig, mindig és újra elmondani ezeket a dolgokat, mert nem akarom újra nyitni ezeket a fejezeteket. Én a magam is. És, és mit csinál azokkal, amikor megpróbálod? Oké, így legyen itt! Mindig, és következetesen elmondtam a saját álláspontomat, mindenki pontosan tudja, hogy mit gondolok ezekkel a kérdésekről. Mindenki, akit érdekel, az mindenki pontosan tudja. Ennek ellenére mindenki folyamatosan azt mondja, hogy én most e, így, vagy úgy, mit, hímezek, de, hámozok meg. De akkor azt mondja, hogy, hogy én nem, nem semmi ímezés, eldobtam az almát. Azt mondja meg nekem, hogy van -e, tehát hogy viszonyul ahhoz, hogy nem az önvéleménye jelen pillanatban a passzáció? Hát tudom, de ez egy hát fontos, hogy, ször, oké, már de ez fontos vagy fontos talan kérdés? Számomra fontos kérdés, persze. Ez önök számára fontos -e, ebben. Nincs önök, biztos. én vagyok meg maga. Ön, Ön számára és én. fontos -e, Ebben nem vagyok biztos. Számomra fontos természet. És ember szereti, ha igaza van, vagy szereti, hogyha a világ úgy alakul. A, és akkor a, hogy, a, hogy éli meg, hogy kisebbségben van? Hogy tudok vele együtt élni, és a szóval kisebbségben és kisebbségek és kisebbségek között van különbség, tehát van olyan helyzet, és most ne akarja nekem azt mondani, hogy már megint ki akarok valamit préselni magából. Igen. Én azt kérdezem, tulajdonképpen arra vagyok kíváncsi, tehát, hogy egy fradi drucker tud-e egyébként az új drukkalni? Hogy egyébként létezik-e pártfüggetlen e, viszonyulás a világhoz? Én abba a hitbe ringatom magam, hogy én erre néha képes vagyok. Nem mondom, hogy állandóan. De hogy létezik-e e, Előítéletmentes értékítélet. És az előítéletet itt most valamiféle párt hovatartozással, valami hovatartozással írom le, amely az ember elméjét akaratlan vagy akarva elhomályosítja, és ezáltal nem azt az éles képet biztosítja, mint amit az António nagyításában látunk. Ott a... Igen. Én, a én el szmáján. tudom képzelni, hogy van ilyen, hogy van ilyen, én, ezt, én, nem, én nem mondom azt, hogy nincs ilyen. Én nem, ilyen, én nem azt mondom, hogy nem vagyok előítéletmentes. Egyrészt nem vagyok előítéletmentes. Szerintem nagyon nehéz az embernek előítéletmentesnek lenni. az, az egy nagyon-nagyon komoly személyiségfejlődés. Akkor nem ne, ne tökéletesen igazán, nem is ezt várom. De, és én sem vagyok az minden én oh. előítéletmentes. Ugyanakkor nem vagyok pártfüggetlen szurkoló. Tehát én, fideszes, én fideszesen tartom magam, és én fideszesek min a mai napig. Ez okozza egyébként nagyon sokak számára azt az állandó megütközést, hogy, hogy hogy van az, hogy én időnként ilyet mondok, aztán meg olyat csinálok. Azért, mert én, én, én, én nem tudnék szurkolni az Újpestnek, ugyanértelemben, tehát nem, én nem tudok most az ellenzéknek szurkolni. Uh, mert meg vagyok róla győződve, hogy minden, minden hogy mondjam, általam, uh, egy, vagy, minden olyan kérdésben, én nem értek egyet adott esetben a saját pártommal de azokban is sokkal jobb választás szerintem a Fidesz, mint a, mint a jelenlegi ellenzéki pártok, még hogyha ott vannak esetleg olyan részletkérdések is, amikben látszólag egyetértek. Én ezt értem, de saját magán belül a rendszerkritika azért nagyon sajátságosan kell, hogy megvalósuljon, hogyha egyébként ön azt saját maga számára rögzíti, hogy a rendszert nem hagyhatja el. Nem, nem azt rögzítem magam saját magam számára. Tehát én nem arról van szó, hogy egyfajta figyelmeztetem annak, hogy vigyáznakra a nehogy erre gondolva, mivel akkor... Nem, nem, nem, nem, nem. Nem, hanem egyszer, nem figyelmeztetem magamat. Mindig arra jövök rá, amikor ezen elgondolkozom, és összehasonlítom a két oldal állapotát, fogalmazom így, és akkor nem akarom megsérteni az ellenzéki politikusokat, nagyon becsülöm túlnyomó többségüket. Hogy én szerintem az én meggyőződésemhez mind a mai napig sokkal, sokkal-sokkal közelebb van. Vagy az én meggyőződésem még mindig jelentős mértékben a Fidesz értelmezési tartományon belül van, még akkor is, hogyha én a Fidesz, kisebbségi ez vagyok kisebbség vagy. Hogy... Nem zárom ki, hogy így lesz a jövő. Hogy ne, hogy nem ez biztos, hogy megkülönböztet jövőben. bennünket, mert nekem ilyen meggyőződésem nincs, és ahányszor ide bejövök, én mindig avval a tudattal jövök be, hogy szeretnék holnap is bejönni. Ami azt jelenti, hogy elfogadom annak a struktúrának a játékszabályait, iratlan játékszabályait, mert iratviják székszabályai vannak, de azokat jelen pillanatban nem kell betartanom. Ez egy bonyolult jogi kérdés, de most ebben nem merülnék el. De a dolognak az a lényege, hogy saját magamra nézve nem fog terhelő dolgokat mondani, hogy minden napval a tudattal jövök ugyanakkor el, hogy könnyen lehetséges, hogy valami olyasmi fog kicsúszni a számom, természetesen nem véletlenül, ami alapján másnap azt mondják nekem, hogy János tényleg fantasztikus, vagy de nem tartunk rád igény. Hát előfordult velem is, nem? De velem naponta hát azért, fordul elő. Azért, azért, azért, velem azért nem naponta, mert nem naponta beszélek a nyilvánossággal. Nagyon ezt, jól mert. beszél, azért ez nem a nyilvánossággal, tehát ez a, abban a körön belül is megnyilatkozhat, hogyha ön a folyoson valakinek valamit mond, aki é. mindjárt szükségesnek tartja továbbadni, és akkor behívja önt az osztályfőnök, és azt kérdezi, hogy Navracs te tulajdonképpen kivel is vagy. Igen, ilyenmény nem fordult elő. Rádió keresztül már üzentek nekem, nem a legfontosabb emberek, de üzentek, de ilyenmény nem fordult elő, beigadtak volna, és, és a szájfőnök itt Nem be. néztem utána, de én úgy emlékszem, hogy egy hete azt mondta, hogy, de ha, száf, ha rosszul emlékszem, akkor szájfolyom meg, hogy ön, ön, mintha azt mondta volna, hogy ön azt gondolja, hogy Magyarország nem fog vétózni itt a jogállamiság kapcsán. Jól emlékszem, hogy ezt mondta? Nem, nem, nem, nem, azt mondtam, hogy fennáll a lehetősége annak, azt még nem, erre még nem volt precedens, illetve aztán javítottam, hogy Lengyelország egyszer majdnem vétózott, és biztos vagyok benne, hogy minden körülményben. Én nem zárom ki a vétó lehetőséget most sem, nagyon, hogy mondjam, nagyon nagy döntésnek kell lennie. Hát egy a egyértelművé tette? Hogy? Akkor mi van egyértelművé tette? Ja, hogy vét, hát még ez? Mi köti össze Magyarországot Lengyelországgal, és miért van ez a két ország így együtt, és az összes többi meg külön ebben a kérdésben? Mert szerintem Magyarország és Lengyelország meg, hogy, hogy, hogy kimondottan-e, vagy csak hallgatólagosan, de meghozták azt a döntést, hogy nem hajlandók többé belemenni abba a szokásos uniós játékba, hogy ezt most fogadjátok el, aztán majd persze úgysem, úgysem úgy lesz, ahogyan itt le van írva. Meg ez és a szlovákok jel... miért mennek bele? Vagy ezt nem kérdezzem? Hát a Visegrádi négyeken belül szerintem a szlovákok és a csehek más játékot játszanak, mint a magyarok és a mengyerek. De erre nem hiszem, hogy már lesz időnk ma, hogy <gül> <gül> Jó, leveszem a hangot, és egy fél pillanatra rabolnám, a magán életét Remélem, hogy a kamerának sincs, hogy nem valami titkot mondanék. Ne aggódjon. Ugyan. Elnézést, hogy mindent nem kötök az önök orrára. Egy telefont fogadok, vagy kettőt. Nem egy vicces történet ez a és nem egy vicces pali ez, akit betelefonál, csak szeretném, ha tudnám. Lehet ezen viccelődni. 061877, 0877 061877, 0877. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, ha zsóka vagyok. A késeléshez szégyellem magam, hogy ez történt, és radnóti után szabadon, amikor az ember úgy elaljasult, hogy önként kijelölt, nem erre vonatkozik, de ez jutott eszembe. Jó, csak egy, egy dolgot a ne felejtsen, hogy fogalma sincs, hogy hogy viselkedett volna ön, ha ott van a villamoson. Hát féltem volna. Hát, erről van szó. Nagyon jó műsorvezetés, szeretem a stílusát, szeretem a zenéjét és örülök, hogy 7 óra van reggel. Hát illetőleg 8 óra múlt 7 perccel. 061-877, 0877 másodszor. Jó reggelt. jó reggelt! Jó reggelt! Kívánok! Nagy Attila vagyok, Újpestről. Ugyan nem hallgattam végig a rádiót, de azt hiszem még a tegnapi nagyszerű győzelemről nem esett szó, úgyhogy örüljünk együtt, hogy végre van egy ilyen alkalom, hogy, hogy egy ilyen szép győzelmet arattak, megfordítva a mérkőzést. Saj! Jó reggelt! I a palasz. Öröb beszélgetünk. Hogy játolkettetés. Mondom öröb beszélgetünk. Szabad Mondom öröb beszélgetünk. Hogy Fogok kérni egy hívást a vagy fogok kérni egy testület. 061-877, 0877, senki többet? Olyan nagy részvétet nem mutattak, de hát Istenem. Jó reggelt! Tessék! Jó reggelt kívánok, fiala úr. Azon gondolkodom, hogy ez az alaptörvény módosítás nem egy -e direkt a, a jogállamisággal kapcsolatos vitához van időzítve. Jövő reggatlan! Holnap november 14-én a Pilis Csabai Temetőben református szertartás keretében búcsúztatják az életének 67. évében elhunyt Szőcs Géza Kossuth Díjas erdélyi magyar költőt, korábbi kulturális államtitkárt, Orbán Viktor kormányfő kulturális főtanácsadóját, tájékoztatta a magyar távirati irodát a miniszterelnöki sajtóiroda kedden. Havasi Bertalan sajtófőnök elmondta, Szőcs Géza tisztelői szombaton 11, tehát 11 és délután 1 óra között rohatják le egyenletüket, egy száll virággal vagy koszorúval, majd délután 2 órakor kezdődő gyászertartás az érvényben lévő járványügyi szabályoknak megfelelően már szűk körben zajlik. November 9-én adtak közre a Transindex barátom, ellenségem címírását Tamás Gáspár Miklósnak szűcsgéza halálára. Miután a szerzővel olyan a viszonyom, még aznap elküldte nekem, majd napokkal később megkérdeztem tőle, hogyha úgy alakítom a Kéffelyacsi szerkezetét, akkor felolvasná-e amire azt mondta, hogy ez a szöveg olyan vihart váltott ki az ő személyes életében, utcán, tereken, ahol megfordult, volt, aki a mennyekbe emelte, volt, aki a padlóba döngölte a szövege miatt, hogy ő olyan távol került ettől a szövegtől, nem a tekintetben, hogy megtagadja, hanem az, hogy felidézze, hogy ő nagyon köszöni a lehetőséget, nem élne vele, akkor írtam neki, hogy hát ez az én tolmácsolásomban nagyon hülyén festene, színésznek se adnám oda szívesen, amire azt vártam, hogy hát ha mégis azt fogja mondani, hogy igen, és akkor már a fejemben ott volt Máté Gábor, akivel valamikor volt olyan viszonyom, hogy felkérhettem, ami nem azt jelenti, hogy Máté Gábor nem színész, hanem vannak olyan pillanatok, amikor az embernek eszébe jut egy ember, abban benne van az emberi kapcsolata, épp úgy, mint a másiknak a személye. Ezer éve nem beszéltem vele, a telefonszáma is megváltozott, és arra gondoltam, ha ő igen, akkor talán igen, de hogy én harmadik, negyedik embert nem fogok felhívni, nem kezdek el egy ilyen telefoncunamiba, hogy ki az, aki ezt elvállalja, mert ezt az egész történetet tönkre Máté Gábor első felkérésre elvállalta ezt a feladatot, még azt a jogosítványt is megkapta a szerzőtől, hogy miután egy meglehetősen hosszú szövegről van szó, ha úgy gondolja, akkor húzzon rajta. A vonalban Máté Gábor, aki vagy reagál mindarra, amit mondtam, vagy az összreakciója az lesz, hogy az általa húzott vagy nem húzott szöveget felolvasa. Húzott vagy nem húzott? Egy egész kicsit meghúztam, azért mert úgy gondolom, hogy ö, olvasva ö, vissza lehet menni egy-egy mondatra, de halva nem lehet visszamenni. ezért úgy döntöttem, hogy kicsit meghúzom. Figyelek! <hårt> Tamás Gáspár Miklós, barátom ellenségem, Szőcs Géza halálára. Most őszintén, ha visszagondolok egykori kolozsvári baráti körükre. Föltűnő, hogy valamennyien az 1944-45 utáni az antifasista-szocialista újrakezdés közelebbről a Magyar Népi Szövetség, gyakorlatilag az erdélyi magyar kommunisták által létrehozott romániai-magyar kulturális felsőoktatási akadémiai rendszer vezető figuráinak a gyermekei voltunk. Hármunk apja akkor és ott ismert író, irodalmán szerkesztő szemigazgató, Másik négyünké a Bolyai Egyetem neves professzora, aztán zeneakadémiai tanár, operakarmester, levéltári kutató. A Románia Írószövetség magyar alelnöke főszerkesztő, Egyikük szülei Temesváron egyetemi tanárok. Ez a korábban sose létezett intézményrendszer a háború és a kudarcaitért Bécsi döntés és a holokauszt következménye volt. Itt, Romániában kell magyar erdét teremteni. Mire föllőttünk, a posztálinista romániai rendszer sovén fasisztoid fordulatának szorgos munkásai mindent elkövettek annak érdekében, hogy ez a hálózat megszűnjék. A döntő részben a 40-es évek második felében létrejött erdélyi magyar értelmiség, az is sose ismert magyar nyelvű állami iskola rendszerrel és egyetemi főiskolai rendszerrel, állami könyv és lapkiadással, színházi, zenei és egyéb intézményekkel, tanár és orvos képzése, stb. stb. A korábbi létszám tucatszorosával válságba, egzisztenciája veszélybe került, etnikai identitása támadottá vált, szellemi tevékenysége tiltás alá esett, az idősebbek védték a könyvtárat, a gimnáziumot, a tagozatot, az állást, a szakkört, a múzeumot, a népűvelő szabad egyetemet. Mi, fiatalabbak pedig eltemettük a rendszert magunkban. És ki így, ki úgy, de szembefordultunk vele. Sélelem, dű, neheztelés, bizalmatlanság. Ugyanakkor kései, eltéveszthetetlenül kései, szellemi virágzás. Mindent, és még inkább mindent, mint akkor sejtettük, behálózott a rendszer titkos szolgálata. Barátaink, és nem ritkán jó akaróink készítették rólunk az ügynöki jelentéseket. Szőcs Géza rosszabbul járt. Apja, aki nagyon szeretett, és aki démonian gonosz ember volt, igazi szörnyeteg, már akkor is nyilvánvaló szélső-szélső jobbozani nézetekkel megveszekedett antiszemita is, őróla, a saját fiáról is épp jelentéseket, ami még a szovjet típusú rendszerek viszonyatos történetében is egyedülálló. És Géza rá nagyon jellemző módon megbocsátott, mert példátlan mértékben szerető szívű és elnéző ember volt. Apja jellegzetes módszerét, ugyanászkodó névtelen levelek, Visszájára fordította. Egy régi barátnőm elképedésében megmutatta azt a gyönyörű, mint egy 40 lakos szerelmes levelet, amelyet ismeretlen hódolójától kapott. Megismertem a írást. Mit akarhat elérni a néptelen szerelmes levégi írója? Hiszen így, még ha le is veszi lábáról a videáját, nem érheti el a metáni viszondás. De évek múlva mégis összekerültek. Isten tudja hogyan, de nagyon. Szűcs Csoda gyerek volt, mint előtt a fia, akinek a megdönbentő tehetségét mindannyian elismertük már gimnazista korában. Nagyon megkedveltük egymást. Ifjúkori versenyben gyakran szerepelek, névvel is, de név nélkül még gyakran van. Volt közös, részben forradalmi, részben fantasztikó, visztikó, lokál, A természetű mitológiánk, tőmál, alja, borjúmál, kánya fő, Donát szobor, az ernyós ugrótorony a fellegváron, a röpülő hűd a vágányok a stregk fölött az állomásnál. A verseiben is szerepel, még az 1980-as években is, még van a Sirálybőr cipő 1989, az antifasiszta, sőt, kommunista ellenállás mitológiája, együtt a magánmitológikus szőcskézaságokkal. Fiatalabb volt nálam öt évvel, de tanultam tőle mindenek előtt Szentkutit, Ré, Vöröst, Hanmost. A nagy tehetségre hamar fölfigyelő Vörös el is jött Kolozsvára, Gézához. Az ő révén ismertem meg. Szemben a magyar kultúra Magyarország csonka magyar ágával, az erdélyi irodalmi kultúra nem volt antifilozófikus, még ma se az. Ebben talán a protestantizmus nagyobb történelmi és kulturális szerepe is utas. Géza régban a kedvelért, sok filozófiát olvasott. Ebben is nagyon ötletes volt, és képzeletbogdag, és okos, bár már akkor se beszélt folyamatosan. De mindig kiderült, milyen mélyen értette az akkori őseinket, Viggenstelt, Heidegget, és egykori kedvencemet, a csodálatos és Bondhamat. Próbáltunk másfajta emberekkel is kapcsolódni. Ennek a dokumentuma, ez a vers is. Emlékszel, Gazi, gyere, menjünk Szentgyörgyre. Szentgyörgy a sugásban, és a kriktában, és a Bodogban. Szent Györgyön, ahol ott él, tudod kiél, él Szent Györgyön? Igen, ő, te is kívánod már látni, igaz? Gyere, menjünk Szent Györgyre, ahol minden a régi még. Egy fél konyakot és egy pepszit. És a tábornok és ló és parkett a sugásban, bizony szőnyeg és csempegáját. Tábornok tábornoksága és ló lósága. A sugás, a kripta, a bodok. De aztán nem mentünk végül, pedig Farkas Árpáddal, meg a többiekkel szerettünk volna borozni. Hallga, mit mondanak? 40 évvel később véletlenül estem be Cegőz Zoltán könyv bemutatójára a Szent szentgyörgyi Unitárius parókiát. Nagy a azt hiszem ez volt ennek a kötetének a címe. Egyetemista korában ismertem őt is, meg Farkas Árpádot, és aki elbűvően kedves fiú volt. Hogy is neveztük? Azt hiszem cinka. Vajon miért? Géza azonos szövegű változatokat írt az egyik versére. Szép, megható férfi vers, ma már megírhatatlan. És az a szürreális tréphasorozat Cselényéknél a Brassai utca és a Fordul utca sarkán, és az a fura színház a munkás otthonban, és a műfikciók Darkóval, és a szerelmek, és a vállások, és az öngyilkosságok, és a vodka. És az a óriási hó minden télen, az az elmondhatatlan, puha, gigantikus, lenyűgöző kolozsvári hó. Mindeközben Géza remek műveket szergett. Az ismeretes nyelvi képességekkel, ahol a legvadabb szürreális bakugrások is banálisnak tetszenek, annyira mestere a költő az anyanyelvének. A konzervatív olvasóval is elfogadtatja, hogy ez másképp nem lehet, pedig éppen a másképp lüktet a versenyben. Forradalmárok voltunk annyiban, amennyiben ez a másképp és a másképp természetessége valósága volt érdeklődésünk tárgya. Ebben a fiatal szőcsgéz a sikerrel járt mert neki jobban el lehetett hinni, mint bárki másnak. Így áldozata a valóságot költő talentomának. Másokkal, derék emberekkel együtt hozta létre a romániai magyar szamizdatot. Már az én Budapestre távozásom után én ott lettem a nyílt, nyilvános, bevallott ellenzék tagja, lett az 80 körül Magyarországon, míg Romániában egyszerűen csak gyanús, megbízhatatlan, és azért részben betiltott, leváltott ember lettem. Ezek semmiségek ahhoz képest, amiken a súlyosan üldözött Géza átment. Ekkor kezdődött el, nyugatra menekülése, számüzetése után a kényszerű politikai pálya. A szószoros értelmében bot csinálta politikus volt, a Csaușescu neo neosztálinista, neofasista botja tette őt politikussá, aki metafizikai forradalmár volt. Az, ami a politika iránt érdeklődő, vagy pláne politikai szenvedélyektől korbácsolt embereket foglalkoztatja, őt untatta világéletében. életében. Szociológiai, gazdasági érdeklődése nem volt. Történeti kíváncsisága a maga volt a déli bábos, ám költői halandzsa, politizálása intelligens rögtönzés volt, amelyben a mi egykori kolozsvári élményünk volt a kiindulópont. A Románia közepén szabad és intellektuális tájhoz kötött, de minden egyébtől lebegyűen elszakadó fiatal élet utópiája. Nekem is, de én, mint köztudomásúgy végül másra tövetkeztettem belőle. És nem azért, mert ezért az utópiáért sokan megfizettek, mások súlyosabban, mint Géza megén, sajnos különösen a nők, és ebben mi sem voltunk egészen ártatlanok, bár más, másképpen. De semmilyen élmény és emlék nem lehet mintája olyan gyakorlatnak, amely, mivel sokakat érint, intézményes és nyilvános. Ehhez Gézának azt hiszem nem volt érzéke, bár még alkotmánytervezetet is írt életében. Én távolról láttam, hogy a romániai forradalom és a magyarországi rendszerváltás után miket művelt, fénykedését az RMDS élén, még a romániai szenátusban őszintén szóval nem értettem, el voltam foglalva, sosem néztem utána. Észleltem, hogy nagyon sokan megharagudtak rá otthon. Igazuk voltak, hogy se, nem firtattam, már kényelmetlen érzéseim voltak. Írásai, mintha egy Sőcs Gézát utánzó fiatal költő művei lettek volna. Zavarban voltam, vagyok tőlük. Nem rosszak, hogy ő sose itt rosszak, de tudja csoda. Aztán visszakerült Pestre. És valójában Orbán Viktor környezetében lett fontos tényező. Ez 2010 előtte nem számított szörnyűségnek, de akkor is beszélni kell róla. Szőcs Géza nem lett soha igazán konzervatív, mint ahogy Orbán se, de Orbánnak a gondolatok, mint Gondolatok, jó ideje már, nem számítanak. Ám Gézának igen, de nem úgy, mint professzionális gondolkodóknak. Az ő szerepvállalása, államtitkárként kormánytag volt, meg miniszterelnök és ő tanácsadó, nem elvi, vagy politikai, vagy világszemléleti döntés folyamánya volt, hanem őszinte férfi barátságni. Ő személyesen kötődött Tormán Viktorhoz nem pedig ideológiailag a Magyarországi jobb oldalhoz, amelyet szerintem se nem értett, se nem kedvelt túlságosan, habár kései életének kései borzasztó ezt idegépelni. Társai a jobb oldalról kerültek ki, őszintén elmondta párszor, hogy ezen a jobb őt, mint költőt és értelmiségit nem értik. A liberálisok is a baloldaliak meg, mint politikustól idegenkednek tőle. Gesztusának irányát, mint egész életében, személyes érzelmek szabták meg. Ez nem baj. Ameddig, ami kockán forog, már nem személyes, nem egyéni, hanem intézményes és nyilvános, mint az elintézendő közügyet minden. Nagyon jó és szép volt Szőcs Géza a személyes barátjának lenni. Majdnem minden évben fölhívott az édesanyám születésnapján, mert tudta, hogy már csak kevés ember él, aki jól ismerte őt mert sejtette, hogy kicsi magányosnak érezhetem magam, ha a szeretett halottra gondolok. a híresen hűtlen volt, és nagy cserben és faképnél hagyó. Nem ismertem nála hűségesebb barátot. Óriásiakat hüllentett, fantáziát és konfabulát. Sose éreztem őszintétlennek. A politikában is déli bábos fikciók és ábrándok vezették, és az idő múlásával egyre inkább. Mindez azonban nem veszélye válláról a felelősséget. Beszéljük őszintén. Németh László, a magyar XX. század egyik kulcsfigurája, az ország egyik, vagy talán a legműveltebb és legtájékozottabb embere, a második világháború előtt az akkor korszerű fasizmus és nácizmus jó ismerője, őszinte híve és hazai meghonosítója volt. Ugyanez a német László az 1956-os forradalom levelése után az MSZNP és a Szovjetunió mellé állt a legföldüdőbb módon, még folytak a megtorlások, amikor ő, Melesek Szabolőrűz és Füleplajos társaságában, átvette 1957. március 15-én a Kossuth díjat Kádár János bábkormányától. Utána ment Kaboszát járni a szovjet. Az övéhez képest Szőcs a felelőssége elemésző. Az általa támogatott rezsim minden bűne ellenére nem hasonlítható a 20. század forradalmi ellenforradalmi sarnokságokhoz. De mindenki a saját terhét cipeli. Bár Szőcs Géza a legnagyobb ritkaság volt, szabadselekő az Orbán rezsim belsejében, aki elég gyakran megbírálta a szélső jobboldali kormányzat húzásait, Egyetlenként a belső körből a sajátos szabadsága nem csökkenti, hanem növeli a felelősségét. Orbán Viktor láthatólag szerette és tisztelte őt, ebben nem áll egyedül. Ezért többet engedett meg neki, mint bárki másnak. Kritikái ellenére Gézának egyesen érdemi szava nem volt ahhoz a nemzeti tragédiához, amely kormánya és persze a kormány önkéntes tudatos támogatói jóvoltából Magyarországon és részben az erdélyi magyarság körében is lejátszott. Erdélyben a tragédiának az a különösen undok fajtája, amelyben főszerepet játszik a számolatlanul szórt pénz, és ahol szinte senki és semmi, a romániai magyar értelmiség körében nem érintetlen a budapesti baksistól, és ahol még román állami intézmények magyar részlegeiben is, a főkonzulátustól és az államtitkárságtól rettegnek, holott nem áll fönn közvetlen vagy elháríthatatlan anyagi függés. Már föl sem tűnik, hogy a pesti ellenzéki közeg a magyar erdélyi Orbán függésére a romániai magyarok iránti megbocsáthatatlan és ostoba utálattal és lenézéssel válaszol, attól ez az egész még rettenetesebb. De ez utóbbi a liberálisok letörölhetetlen erkölcsi gyalázata. Nem a jobb oldalén. Ugyanakkor a szimetriák nem teljes körület. A rezsim hívei Orbán politikai hívei. A rezim ellenfelei azonban nem az ellenzéki pártok politikai hívei. Én magam a legkomolyabb föntartásokkal és bizalmatlansággal vagyok irántok. Vesd össze ennél, vagy ennvel. Nem szólva arról, hogy az ellenzéknek nincs vezére. És én inkább tartom a szó komoly értelmében bet ellenzéknek az SFE diákjait, több szakszervezett tagjait, szociális és emberi jogi aktivista csoportokat, vagy akár saját magamat, mint a parlament kormány ellenes képviselőit, vagy az anti-orbánista polgármesterek és más e fajta közszeretők jelentős részét. De a kormányzó jobb oldal egységes. Az állam által javadalmazott, fegyelmezett, összetartó, engedelmes csapat. Nem lehet Orbán követőnek lenni lojalitás nélkül. Bár Giza esetében ez csak a fontos dolgok. Minden esetre Szőcs Géza az egyetlen jelentős magyar író, aki nyíltan, elkötelezetten a saját tekintélyével támogatta és legitimálta az Orbán féle radikális jobb oldalt. Az írók, a humán és művészet értelmiségiek között vannak Orbán szavazók, díjakat elfogadók, az MMA tagjait, az agyon jobboldali helyeken, olykor publikálók, stb. De ők csöndben vannak. Ők nem mint értelmiségiek, hanem mint privát honpolgárok támogatnak egy irányzatot a sok közül. Vannak Orbánnak hívei a nem politizáló természettudósok és mérnökök között is. Ám vannak nem kevesen konzervatívok, meg liberális nacionalisták is, akik ellenzéki szavazók. De híres írók és Magyarországon még maradt valamit, nem sok írók hajdani hagyományos tekintéjéből, ha már nem is olvas a közönség többé. Ezt nem tette csak Szőcs Géza. Tehetsége és szeretetlen méltó természete miatt a C elnézte neki a méreg drága és rendszerint kudarcba fulladó ötleteket, a külföldről megvetve visszautasított nemzetközi irodalmi díjat, az abszurd sámántogot és a többit, és legyintettek rá. Nem komoly. Orbán Viktor sen ehhez telt, a kibogott százmilliók miatt legyintett rá. Nem komoly. Nemzedékünk egyik legjobb költőjék, de azért meg nem érdemeltem, kezdték amolyan udvari bolondnak nézni, ő nem volt. Nem. Ez komoly dolog. Ha komolyan veszük Szőcs mint költőt, mint a barátunkat, akkor tartozunk vele neki, a méltóságának, meg saját magunknak, hogy szégeljük magunkat miatta. Megjelent egy kurta cikkem a menekült ellenesség, az iszlamofóbia, az európai rassista igazi kitörése előtt jó pár évvel, de fölfigyelve a férfiben is propagált első komoly tünetekre. Néhány esztenűvel később találkoztam Gézzával a Hold utcában, aki ezt nyilván nem olvasta és dicsérte nekem a förtelmes és pökhendi, arab ellenes rasszista könyvet, és kifejtette nekem, hogy a migrációt valakit szervezik, és így tovább. Mondtam szárazon, hogy nem értek egyet. Azt felelte, hogy csodálkozik rajta. Elváltunk. A lényegben bár Géza ebben se volt tipikus, mint meggyőződéses filozófia, mégis egyetértett a magyar szélső jobb oldallal, Másra, a stílusa, ízlése, kultúrája ellenére. Ott ült Orbán mellett a török nyelvű népek szövetsége valamelyik csúcs értekezletén, a véreskezű közép ázsiai ex ex-KGB-s között. Mindezt, és még sok hasonló egyedet nem lehet nem számon tartani. Egyrészt mert így helyes. Másrészt azért, mert szerettük, sokra tartottuk, örültünk neki. A régi baráti körünkből Géza a hetedik halott. A régi városi kelet-európai, román és kozmopolita gazdasági sikertörténet, szép gót és barokk díszlete, amelyről a mai lakosok azt hiszik, hogy amilyen osztrák dolog volt olyan izé, k amit amerikai népszerűsítő könyvekből és videókból ismernek. Van Kauzenbund nevű kávéház. Bár szemben Brassóval és Nagyszebemmel, Kolzsvár a 15. század óta magyar város volt, az volt még gyerekkorúban is. Most is van benne magyar kultúra, és nekünk épp elég a régi idő, hogy ráismerjük. Senki nem ismeri, senki nem érti, és aztán majd elfelejtik. Nagyon nagy kár, hogy mindjesen. De nem lehetünk olyan pazarlók, hogy ennek a senki máshogy nem hasonlító eredeti és különös embernek a verseit ne olvassuk. Nagyon haragszom. Nagyon búsulak. Nagyon el vagyok keseredve. Semmi sincs jól. Köszönöm szépen, sajnálom az a Jó reggelt kívánok. Jó reggelt lehet! A vonalban Horváth Csapa, Zugló polgármestere. Jó reggelt! Kívánok! Jó reggelt! tartalmat hallanak. Azt kérdezem, hogy milyen eredménye volt, illetve mi történt tegnap az online konzultációban, amely összefüggésben volt, tudtommal az önkéntesek jelentkezését várják, várjuk felhívással. Igen, e ez tegnap bejelentve, de természetesen már az első hullám során tavasszal egy nagyarányú civil aktivitás volt, zuglóban is, e közel 150-en dolgoztak egy időbe az zuglói önkormányzat munkatársai mellett, hogy minden nap kiusson a melegétel, hogy eljussanak a maszkok a 65 év felett. Akkor erről nem évetetet, beszéltünk, tehát, nem... hogyan verbúválódtak ők? Gyakorlatilag egy hasonló felhívásra az önkormányzat felveteink közé tettük és nagyon lelkesen jelentkeztek az uglóiak, és példásan álltak helyt. Valószínűleg nélkülük nem is tudtunk volna mindenhova, minden nap időben odaérni, és ez egy hatalmas segítség volt. És mivel a második hullám sokkal drasztikusabbnak ígérkezik, ezért most még ugyan el tudjuk látni ezeket a feladatokat, de később, ha ezek megszaporodnak, akkor bizony szükség lesz a téved segítségére. Ezt... az önkéntesek toborzását. És ugye ez kiterjesztően van most imáron értelmezve, hiszen a szöveg úgy szól, a járvány második hulláma sokkal jobban próbálhat ez bennünket, mint amennyire az első tette. Emiatt sokkal több lesz a rászoruló is, akinek az alapellátás is gondot okoz majd. Ezért kérek minden Budapestit, fogjunk össze, hogy segíteni tudjunk embertársainknak. Az önkénteseket pártállástól függetlenül minden önkormányzat várja és fogadja. A hivatalok a jelentkezőnek igazolást adnak, amely fejjogosítja őket a segítségnyújtásra. Magyarul, a tegnap a... immáról nem kizálló a polgármestereként szólaltál Nem, az MSZF farkcióvezetőjekén, de ezen túlmenően egy olyan várospolitikusként szólaltam meg, aki aggódik Budapest egészségért, jólétért. Azért is szólt úgy, hogy párterlástól független várom az aktivisták jelentkezését, hiszen vannak fideszes kerületek is, ahol adott esetben, egy baloldali kötődésű ember némi rossz érzéssel de most azt kérem tőlük is, hogy ebben az esetben ezt tegyék félre, mert sokkal fontosabb, hogy a védekezésben és a segítségnyújtásban közösen összefogva lássuk el az embereket, és ez nem a politikai párcsatározásoknak az ideje és a helyszíne, és nyilván ugyanúgy zuglóban én is várom, hogy a fideszes aktivisták ugyanúgy jelentkezene nálunk egy baloldali önkormányzatnál, mert a feladat közös, a probléma közös, és nekünk együtt van felelősségünk minden zuglóért. De ez hogyan fog bonyolódni, hogyan fog zajlani a hétköznapi életben? Hát úgy, hogy akár az önkormányzat számtalan felületén, vagy az Uglói Önkormányzat Facebook felületén, vagy más websájtján jelentkeznek. Mi őket, ha úgy tettük, regisztráljuk. Az Uglói Önkormányzati Rendészet munkatársai működtetik egyébként ennek az operatív Összefogását, és ők vezénylik az aktivistákat, ugyanúgy, mint a kormányzatok. Hogy... Ugye azt értem, hogy az MSZP frakcióvezetőjeként szólaltál meg, de mennyiben, vagy hogyan egyeztettél más önkormányzatok vezetőivel ezen felhívás kapcsán? Néhányakkal egyeztettem, de azt mondom, hogy ez most nem az az időszak, amikor külön nagyon bonyolult egyeztetésekbe kell beleggyalodni, és mondjuk bizottságot kellene létrehozni aznak érdekében, hogy egy felhívást közé tegyünk. Én, ha úgy teszik, a Kavicot a helyes irányba, a tó megfelelő pontjára, és azt gondolom, hogy pártálláshoz függetlenül minden önkormányzat, akár MSZPZK-s, Momentumos vagy éppen Fideszes, ugyanúgy el fogja végezni ezt a munkáját, mert ez most, ahogy mondtam, nem a párthatározás. Oké, okay, akkor azt kérdezem tőled, hogy az első és második hullámot nem egészségügyi szakemberként, hanem polgármesterként és magyar állampolgárként összehasonlítva milyen feladatok jelentkezhetnek, mi az, amit te mára gondolsz, és minimum két hétig még gondolnod kell, aztán még valószínűleg további két hétig, aztán ki tudja még mennyi ideig, ugye ez a két hetek arra vonatkoznak, hogy elvileg a Drákoi szigorúsággal meghozott, vagy nagy mértékben szigorúsággal meghozott rendelkezések, Két hétig nem nagyon fejti ki hatásukat, mert hogy egy elindított folyamat végig meg Elvileg a harmadik héten kellene érezni ezeknek a rendelkezéseknek a szószoros értelmében vett áldásos hatását, és hogy aztán mikor cseng le, hol van a plató, van-e fölötte még pont, vagy onnantól már csak lefelé van? Ez majd a decemberi beszélgetésünkből kiderül. Őszintén remélem, hogy erről fogsz majd, vagy erről tudunk majd beszélgetni, ha egyáltalán muszáj erről beszélgetni. De azt kérdezem tőled, hogy erre az időszakra te milyen tevékenységeket vizionálsz, vagy rémálmoz, amelyek hasonlítani fognak az első periódusra, vagy amelyek ezen túlmutatnak, és a túlmutató szó az nem a legjobb szó erre, de nem tudtam jobbat találni. Sajnos ki kell, hogy ábrándítsanak, mert ez két-három hét múlva nem ennyi bűnni. tehát ha úgy le lefelé hullámozni fog, hanem erősödni. Én úgy kalkulálok, hogy májusig ez a rendkívüli veszélyes, életveszélyes helyzet fönn fog valadni, ezzel kell együtt élnünk, és pont ezért kell időben elkezdeni azt a felkészülést, hogy ki tudjuk vinni az első hullámba 1500 melegételt visszünk ki naponta a rászorlóknak, és uh, számos más segítséget nyújtottunk részben az önkormányzat, részben az aktivistám segítségével. Ez most hogy van? Azt gondolom. Az, uh, most, még, most állunk át erre, hiszen a héten uh, lesz kihirdetve a rendkívüli vészselyzet. Ugyanúgy most szervezzük meg, hogy az idősek, akik nem tudnak elmenni korábban a, a napközi uh, idősek otthonába, ahol átvették mondjuk az evédjüket, hanem ennek a kiszállításáról ismételten gondoskodnunk kell. De emellett van még egy nagyon nagy uh, feladatunk, a családsegítő szolgáltatás, az uglói szociális ellátó szolgálatnál azt tapasztaljuk, hogy a korábbi gondozott családokon túl heti 70-80 plusz nehéz helyzetbe, egyébként korábban középosztályhoz tartozó család kerül ismét a látókörünkbe, és kér azonnali segítséget. Milyen játék? Természetesen ez egy gyerekes pénzügyi élelmiszer, rezsi, tehát nagyon-nagyon változatos, tehát ahány, ahány család, annyiféle sor, de mindegy. 70-80 az, az nagyon sok. Heti. És ez pluszban van azon a több ezer családon felől, akiket egyébként is gondoz zugló, akkor is, amikor mondjuk nincs járványhelyzet. Tehát ez egy, ez egy rasszikus eh, elszegényedés, egy rasszikus szociális eh, válságot, humanitárius katasztrófát jelez előre, amely mivel nem fogja javulni a helyzet a következő öt hónapban, mindenkinek már elfogytak a tartalékai az első hullámba, ezen családok közül, És nyilván a második hullám nem az az időszak, amikor ezeket a tartalékokat valahogy vissza lehet termelni, tehát az a válság mélyülni fog, és az önkormányzat, amelytől idén egy 5 milliárdos veszteség kerül leírásra, tehát ennek nagyjából a felét a kormány viszi a másik felét a válság okozta, Jövőre ez már 6 milliárd, ez a költségvetésünknek a 20%-a, tehát ma még én sem tudom megmondani, hogy a járvány végére képesek leszünk egyáltalán még ellátni a feladatainkat, a legfontosabbat mondjuk a, a szociális válság kezelését. Erre hogyan és mi tesz félre, vagy csoportosít át pénzt az önkormányzat? Hát a jövői költségvetésünknek ez egy meghatározó felete, bár a mozgástér, ahogy említettem, borzasztó kicsi. Ennek ellenére most az életvédelme, az egészségvédelme és az embereknek az átsegítés ezen a borzasztó nehéz időt. De hogyan áll meg azt a költségkeretet, amit elhette biztosítani, pontosabban mondva az önkormányzat biztosítani tud? Tartalékkeretet fogunk erre biztosítani, és hát sajnálatos módon a beruházásaink jelentős része zárójelbe kerül egészen addig, amíg ezen a válságon túl nem jutunk. És akkor ez összefüggésben van azzal, amit Tóth Csaba meghirdetett. Összefüggésben van azzal is, és természetesen ilyen típusú segítséget is várunk a lakosságtól. Mi magunkon kezdtük a példamutatást. Én a tegnapi figyelemfelhívással, illetve azzal, amit Zuglóban egynek érdekében elvégzünk. Tóth Csaba egy személyes bejelentést tett, amiben az MSZP frakció fizetésének a 20%-át ajánlottuk fel egy krízis alapba, amiből például a védekezéshez szükséges eszközöket is fogunk vásárolni, de emellett szükség van azon Zuglói és más Budapesti és az ország bármely pontján élőknek a saját településükön a segítségre, hogy aki tud és lehetősége van, ideje, szabadideje, vagy éppen pénze, akkor segítse azt az önkormányzatot, ami viszont az embereket segíti. Tehát a számlaszám számlasz, az meg, mert számlaszám ugye egyszer már jelentkezett a krizistámogatása a nehéz helyzetbe került zuglókölyaknak címszó alatt a zugló.hu-n, amire ugye Tócsaba jelentkezése után Szabó Rebeka ebből felhívta a figyelmet. Ez ugye egy május végi esemény volt, és ahol volt számlaszám, de gondolom, illetve nem gondolok semmit se ezek azonos vagy különböző számlaszámok? Különböző számlaszám, a tavaszi számlaszámnak a, a feladata, hogy az önkormányzat, szociális támogatási rendszerén túl olyan családoknak, egyéneknek is tudjunk pénzbeli támogatást adni, akik egyébként a rendeletünknek valamilyen nem felelnek meg. Tehát egy méltány, egyedi méltányossági keretet hoztunk ennek érdekével létre, amit viszont uh, Szócsöve bejelentése uh, nyomán abból pedig például gyors teszeket fogunk vásárolni, annak érdekében, hogy mind az zuglóban, a hard dolgozókat, mind akár bizonyos zuglói csoportokat le tudjunk majd tesztelni a betegsége járvány biztoszorítása érdekében. Mennyiben tudja biztosítani a hajléktalan ellátást az önkormányzat, ahogy ez a kormányi infongujás Gergely szájából elhangzott? Hát a kormány folyamatosan újabb és újabb feladatokat ró, az önkormányzatokra, és újabb és újabb forrásokat von el az önkormányzatokról. Tehát a, az idei számlálónk az már, ha budapesti szinten nézzük, több 10 milliárd forint elvonást jelent, és ehhez képest a feladatokkal összefüggésben, hát e, e, inkább csak a nehézségeket Támogat Az utrói önkormányzatnak, a helyi önkormányzatnak a nappali meregedők e, szolgáltatás nyújtással van feladata, a fővárosi önkormányzat felel az éjszakai szálláshelyek biztosításáért, hogy senki ne legyen az utcán, főleg ebben az időszakban. És hát ehhez várnánk, hogy a kormány elismeri ezt a kiemelkedő erőfeszítést, és biztosítja a szükséges forrásokat. Ez sajnos nem teszik meg, úgyhogy nekünk akár kerületi, akár fővárosi szinten az a dolgunk, az a felelősségünk, még hogyha nem is nincs is mindig pénzügyileg erre a lehetőség hogy ezeket a feladatokat elvégezzük, és senki ne maradjon az út célén. Nem úgy, ahogy a kormány az korábban egy szlogenként meghatározta, nem ténylegesen úgy, hogy mindenki tudja, hogy számíthat az önkormányzatok segítségére, de azt tudni kell, hogy az önkormányzatok segítsége részben a saját pénzügyi forrásaig terjed, részben pedig a saját humán és az önkétesek humán erejéig. Mi a helyzet a zuglói maszk használatot, Illetőleg illetően az a kérdés, hogy hogyan viszonyulsz te magához a struktúrához, amely ugye úgy szól, hogy minden tízezer főnél nagyobb településen ez a polgármesteri hatáskör. Én azt gondolom, hogy a fővárosi hatáskörnek kellett volna lennie, hiszen egységes szabályozásnak kellett volna létrejönni a Budapest 23 kerületébe. De ha ezt félretesszük, én azt gondolom, hogy árvány... Könnyű félretenni? Hát nincs más lehetőségünk, mert a kormány láthatóan játszik ezzel a, ezzel a hatásköri játszmával. Ugyan nyilván a kerületek elvégzik ezt a munkát, de eltérően vézik el, és ez megzavarja a budapestéket. Tehát az nem jó, hogyha az utca egyik oldalán, vagy éppen történetesen egy kerülethatár úgy van szabályozva, hogy a maszkot csak bizonyos helyeken kell hordani, amit nem biztos, hogy egyébként a kerületbe betérő fontosan tud. A másik területen viszont mindenhol kell, és akkor ebből lehetnek olyan félreértések. Szerintem egy ilyen jogszabálynak, egy ilyen rendeletnek nyárven idején nagyon egyértelműnek és nagyon egyszerűen betarthatónak kell lennie. Én azt képviselem már augusztus óta, hogy általánosan is kötelező jelleggel a masszviselést elő kellett volna már rég írni. Pont azért, hogy ne, legyenek, hogy ne a bírságolással kelljen ezt elérni, hanem azzal az egyértelmű szabályrendszerrel. Jelen pillanatban még mindig nem egyértelmű ez a, ez a jogszabály, Többek között a társasházak közös használatú helységeiben, mint előtér, lépcsőház vagy éppen lift vagy garázs, ott nem kötelező a viselése. pedig a zárt terekben a legjobban fertőzés, gondoljunk bele egy szellőzés nélkül lift, mondjuk egy tízemeletes panelházba, annál nagyobb COVID-inkubátort nehezen lehet elképzelni, és ott viszont nem kötelező. Tehát ezt véleményem szerint a kormányrendeletben már rég elő kellett volna írni. Én ezt kértem korábban már az egészségügyi kormányzattól, e, egyelőre ennyi született belőle, hogy az önkormányzatokra rábízták, hogy ezt hogyan szabályozzák. De fura, mert ugye önkor, kormány Viktor is bejelentette, hogy akkor szerdától a köztereteken kötelező, majd hozott egy olyan kormányi rendeletet, ami ezt rábízza az önkormányzatokra. Tehát én azt gondolom, hogy igenis egy kormányzatnak ilyen esetben kell tudni felelősséget vállalni, és kell tudni azt mondani, hogy jó, akkor Budapesttől egészen e, a legkisebb településig ez a szabály és akkor azt a szabályt mindenkinek egyértelműen be kell tartani, akkor is, hogyha utaznak, akkor is, ha otthon tartozkodnak. A legegyszerűbb szabály véleményem szerint az lenne, hogyha kilépünk a lakásunk ajtajának, akkor felveszük a maszkot, és akkor nincs félreértés. A veszélyhelyzet új életkörülményeket és munkakörülményeket teremt az önkormányzatoknál a tekintetben, hogy a képviselőtestület nem jár el, másféleképpen jár el. Mennyire változtatja ez meg az önkormányzat életét? Hát nem jó irányba, nyilvánvalóan, és nem az a legfontosabb változás, hogy a polgármestere sokkal nagyobb felelősség háról, hiszen én a tavaci időben is úgy tettem, mintha mindig tarthattam volna a képviselőtestületi ülést, tehát kikértem írásban a képviselők véleményét az adott intézkedésekkel kapcsolatban még előzetesen, és én rögzítettem az ő véleményüket ennek kapcsán. Tehát ugyanúgy történt minden mint egy testületi ülésen, csak annyi különbséggel, hogy ez virtuálisan egy, egy online térbe történt. Ettől függetlenül azért ez egy nehézkesebb, az emberi interakciókra nem nagyon van lehetőség. Tehát mindenképpen ember próbáló, de a legnagyobb probléma mégiscsak az, hogy nem állnak rendelkezésre a védekezéshez szükséges eszközök, források. Ezt kell kipotolni lelkesedéssel, az önkéntesek munkájával, és hát mindenkinek helyet kell állnia azért, mert most tényleg a segítség és az összefogás a legfontosabb. Van-e bármi más, amit a pandémiával kapcsolatban és az önkormányzatot érintő kérdésebe el akarsz mondani, mert én itt most faültetésről és másról nem kérdeznélek, nem lenne túlságosan stílusos, de ha bármi van, amit nem kérdeztem és fontos, akkor hajrá! Nem, köszönöm szépen, sajnos ez most a legfontosabb feladatom. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, a jövő héten folytatjuk, viszont hallásra. Köszönöm szé Önök Tóth Csaba után, aki tegnap volt, horvát Csabát hallották, Zugló polgármesterét, a közgyűlés MSZP frakciójának vezetőjét. Önök támogatott tartalmat hallottak. Kettő perc múlva lesz kilenc óra. Én néhány percig itt ülök még, levezetésképpen e-mailt összeszedem a holvijaimat. Hogy lesz-e nem tudom. Most egy Dave matthews band következik egy 18-as vagy 19-es lemezről, aztán pedig elköszönök. Minden nap kísérleti isor, minden nap utolsó adás, ha nem ez volt az utolsó, akkor hétfő 8 óra előtt, 7 óra után találkozunk. Erre az átmeneti időre, amíg még itt vagyok, 061-877-0877. Aztán később döröpont, gmail.com. De egyelőre, még egyelőre van. Let's hangulatta hangulattal kapcsolatosan nekem egy dokumentumfilm volt, ott egy mondat, ezt a szavat. Hírosi -ma képei a dokumentumfilm, amiben a fotók alapján felvett túlélők mesélnek az akkori élményeikről, az érzéseikről. A következő mondat hangzik el. Alakok jöttek felém, piszkosak voltak, véresek, nem tűntek embernek, a ruhájuk is szakadt volt, talán még szégyelték is magukat egy kicsit. Nem volt idő ezzel foglalkozni, más dolgunk volt.